Цілу ніч дзвінок у хаті не змовкав. Довелося відмовитись старому від своєї раціоналізації. Те ж саме із Івановою лавкою. Зараз лавка вільна. Чи не тому вільна, що господаря в хаті нема, що нікому вискакувати та полохати? Сама, наче запрошує. Сядь, студенте, і відпочинь після трудів праведних. Навіть можна прилягти на лавці горілиць та ще й тут помогикати до нічних світил. Тільки на студент розлігся, відчувши себе в блаженстві супокою, як у відчиненім вікні з'явилася заспана Вірунька. Кругловида, повноплеча, злягла на підвіконня, білою пасухою до місяця світить. Дивацтва контрактованого студента Вірунці добре знайомі. Це ж тільки Микола має звичку о такій порі, не добрівши додому, розлягтись гори черева на чужій лавці і виспівувати до зірок. Ловко ж ти вмостився, подає Вірунька голос із вікна, і співаєш гарно, тільки якби замовку було б ще краще. Дітей мені побудеш. Мовчу, співати заборонено, а думати? Нагнала якась уже думок? Ні, думки іншого характеру. Якого ж саме, коли не секрет? Обмислюю Віруньку, чи не записатись мені в секцію класової боротьби? Це щось нове. Об'яву таку у нас біля деканату вивішено. Записуйтесь у секцію класової боротьби. В розумінні класичної, тобто, грамотії, вірунька тихо сміється. Білі яблука щик поблискують і плечі біліють, купаючись місячні молоці. І, здається, пахне від неї молочно, давно не до ярка, а й досі від віруньки молоком наче пахне, як тоді, коли Іван уперше привів її на веселу. Водив та все показував їй, вихваляючись, викрикував гордовито. «На нашій вулиці анонімок не пишуть?» Розкохалась, розповніла в щасливім заміжжі, в ідилії шлюбу, хоча на роботі їй доводиться нелегко, в тій гуркотняві шихтового двору, де Вірунька на перший рік висиджує зміну за зміною в кабіні свого крана. В цеху її називають «ас-машиніст» тільки там обличчя її завжди в респіраторній масці, яку вона не скидає протягом усієї зміни, щоб не отруювати сіткою-пилюкою агломерату. Мов королева воссідає десь аж у піднебесі цеху, десь там торкає пальчиками залізну гриву свого велетня крана, і він покірний найменшому її порухові, пересувається куди треба. З гуркотом загрібає тонни іржавого брухту, переносить в повітрі із ще більшим гуркотом у мульди, в мульди. На вічних протягах, в ядучій пилюці, у скреотах заліза, таке її життя в чорній, літаючій над пеклом шихтового двору кабіні. А тут біленька кабіна її хати пливе у пахощах акацій, і сюркотливі коник десь із бур'янів тче і тче передовій кранівниці свою нічну поему. І так цілу ніч. І зорі галактик і з глибин Всесвіту цілу ніч прислухаються, як зачеплянські коники цвірчать. Чула, Вірунько, що нібито одержано сигнали якоїсь далекої зірки Астрономи зафіксували Кожних сто днів регулярно повторюються Блимає із Всесвіту таємничий радіомаяк З якоїсь, може, позаземної цивілізації Озиваються, стукають у двері Ще їх нам не вистачало Хоча це ти, мабуть, вигадав Вірунько, а що тобі собор наш говорить? О той облуплений, не чула, щоб він говорив А ти вслухайся не так вухами, як душею. Моїй душі є до кого дослухатися. Івана оце знову вісні бачила, наче дно ковша прогоріло. Тільки підняли його а дно – хрясь. Метал розлився по цеху, вже й кран мій горить. Залізо горить, а Іван стоїть ні з місця. Я йому гукаю, щоб тікав, а догукнути не можу. Наче горло мені забили доломіти та магнезити. Згори ж Івана кричу, рятуйся ж. І від скрику свого й прокинулась. До чого б цей сон? Факіром Іван повернеться йогом. Босий по розпеченім шлаку ходитиме. І нащо я його туди пустила? Ніколи більше самого не відпущу. На кра світу посилатимуть і я з ним, бо так і життя зійде. Смуток розлуки в голосі її. Спрага чекання. Весь світ для неї повитий Іваном. Витворила собі його культ Та так, що нікому й розвінчати не вдається В інших чвари бувають табіки По судах та комітетах бігають А в них злагода, доброжиток, неохололе кохання Вже й діти школярчата А вона все викрасовується перед своїм Іваном як дівчина Щоразу біжить у заводський парк, коли він там чергує з дружинниками Можна подумати, що з ревності бігає за Іваном на зирці А вона себе ревнивою не вважає Просто очам любо дивитись, як Іван у парку із червоною пов'язкою на рукаві, суворий, безстрашний, веде свій заводський патруль. Хміль миттю проходить у п'янюх, коли забачить Івана Баглія. Різні вишкрепки в кущі сахаються, бо сьогодні чергують Мартенівці. Тож он, рудий Іван, із своїми дружинниками йде. Дарма, що рудим називають, а серце в нього ніжне, справедливе. Зате й покохала. Іноді і вночі кинеться. Наче таксі біля двору загуло, фари сяйнули, приїхав. Аж ні, то просто плавку дають. Для кого рудий та дикий, а Вірунька ніяк не шкодує, що обрала такого. що раз приймається гордістю, коли на заводі мова заходить про Івана. Такий майстер сталеваріння і віртуоз своєї справи. І ніяких тріщин у душі, які у житті, так і на роботі. Гарячий, нестримний, звідси і вміння, сталеварський талант. Я кажу, тільки до печі підходжу і вже грудьми чую, що там і як. Для Вірунки він перший серед усіх чародійник печей. Недаравно саме на ньому зупинилась, коли ж заводських відбирали в Індію. І хоч не дивина тепер на селищах почути той на Асуані, той Афганістані, однак Вірунці здається, що тільки її Іванові випала така честь українських металургів десь аж у Пхілаї представляти в тому жаркому штаті, Матх'я Прадеш Будеш сюрприз Приїде братуха, а собору нема Як це нема, здивувалась ірунька. Зносити збираються Вперше чую Мені до нього правда байдуже, але дивно, щоб отак, людей не спитавшись Та це вигадки, мабуть Не вигадки, якщо вже він став на заваді чиїсь кар'єрі Носишся ти, Микола, своїм собором, як і писаною торбою. Скажи краще, коли ти матері невістку приведеш. Уже ж, мабуть, є якась, що на шпильках? Ні, Вірунько, поки що без цього. Так трудно вибрати до душі? А думаєш, легко? Наче, щоб розсмішити Віру, Микола розповів, як вони пішли з хлопцями в суботу на танці, на ті самі твісти, що їх вірунька не визнає. Під кінець вечора один якийсь тип, дегенерат, кривоногий, і відкликає їхню компанію в бік, пропонує пошепки. Дівочек треба, можу влаштувати. Та не подонок, ще й зараз обурюється Микола. Хотілося йому потик віддати, та передумали, навіщо руки бруднити. Треба було його відвести в штаб дружини, строго зауважила Вірунька. Там для таких добра мітла приготована. Віруньку час від часу теж можна бачити в парку в дружинницькому патрулі. Записалась після того, як провела на пхілагі свого Івана грозу паркової хуліганви. Студент, правда, іронізував з цього приводу. Вдома Город не повинний, діти на бабиній шиї, а вона, підтримуючи Іванів престиж, з порушниками громадського порядку бореться. «Кажуть, вірунко, всі патрулі перед тобою на витяжку?» «Смійся, смійся, а мені не до сміху. Коли йдеш, а воно пацаня яке з першої получки причастилося і чіпляється до людей». Воно там і випило, як горобець, а скільки йому треба після цеху. Чи ще десь бліде, дохле, валяється під кущем. Хіба ж не заболить душа? Та не я тобі мати. Вчора одне з ремісничат забралось жовтороте на танць майданчик. І давай до дівчат в'язнути. Ми з Ганною мотористкою саме нагодились. Ану, лишень, голубчику, сюди. Одна за одне вухо, друга за друге і в штаб. А воно ще й дибки стає, лихословить. Правда в штабі заскиглило. Оця, каже тьотя, вухо мені так скрутила. Дивіться, аж розпухло. Занесіть в акт. Справді, Вірунько, хіба ти маєш право і вільного громадянина за вухо? А хулігани, ти воно має право? Теж ж мені захисник. Сам ти чого досі не в патрулях? Спортсмен, статура яка. Для чого ж отом'язи нарощуєш? Спортом захоплюватись і п'яниць по парках підбирати. Речі різні, Вірунько. А хто підбиратиме? Усеми – жінки. А де ж ви – самбісти? Я не майстер руковивертання, Може мені млостить від цього? Може в мене відраза? Чи не єдиний з культів, який чогось вартий у наш час сумнівів і невизначеності? Культ здорового античного тіла. На човна та по Дніпру – оце дотепно, оце по-моєму. Зрештою, що на цій грішній землі ще залишається людині, крім усмішки неба та ласки сонця? Усмішка неба – це гарно. Ти таки нас спроєт?